Det är den 21 januari 2013. Du lyssnar på Radio Framåt och det är avsnitt 36. Varmt välkomna ska ni vara till det trettiojätte avsnittet av Radio Framåt Världens i särklass bästa nätradio, det måste det vara Vi sänder här som vanligt, jag som heter Dan Eriksson och jag har med mig Magnus Söderman God kväll kära lyssnare Och Jonas Stier Hallå hallå Um, vi kan också glädja oss åt att uh, jämställdhetsministern Nyamkos enkelt egentligen gjort någonting bra för hon har nämligen meddelat att hon ska lämna sin plats i riksdagen Vi kan ju bara undra varför <laughs> finns, det några, finns det några som helst rykten om vad det här kan bero på? Eh, rykten finns det gott om eh, Bland annat på Flashback eh, Flashback är någonting vi ska diskutera lite mer senare då också. Eh, men där går ju rykten om Att det kanske var en liten kärleksaffär Mellan henne och eh, statsministern Ja, men det kanske inte räckte med Den tredjedel, nej det är ju en femtedels Gemensamhet Utan <laughs> <laughs> det var inte... Jag vet inte <laughs> E eftersom ni uppenbarligen har kollat uh, på uh, Flashback och dessa rykten Verkar det finnas någon som helst uh, Substans i det? Nej, <laughs> Nej det. Inte det är flashbacken. Flashback-rykten <laughs> <laughs> ja. okay. ja. Men de är roliga ja. Och underhållandesvärdet är ju viktigt Men jag tror att det beror på att hon Alltså att Kitvambi kit, kit, kit, Saboni Hennes bror alltså, Hennes bror i Afrosvenskarnas <laughs> riksförbund Eh, behöver backup i sitt arbete med att, eh, att hitta och, och arbeta mot den här vithetsnormen Och eh, de här eh, problemen som, som svenskar eh, med flera upplever i Sverige Att hon kommer att träda in där då på, ett, på ett sätt ja, Hur många till album finns det? det är, han har ju jättemycket kvar att göra Ja, ja, ja talat. Och det, det är inte bara det, det, är... det är... Nej, det är... Asterix Nästan alla neger i Astrix äh, är, är sådana här schablonnegrer med, med babianrövsläppar och sådär. Så att äh, det finns hur mycket som helst. Att, ja, jag hörde faktiskt att på göra. radio idag Jonas att man får inte säga ordet neger för då blir man polisanmäld. E Oj då, okej. Okay. Det, det, det, det, så... en... ja, det var en eller det var en färgad, eller, man fick inte säga färgad heller tyckte han i alla fall för att för att, man skulle säga något annat, men i alla fall, han hävdade det, men jag tror inte på det riktigt. Vi får väl se om någon, om någon passar på att testa den lagen mot oss. Men en annan sak jag tänkte på idag, du var att jag höll på att gå igenom skafferiet och upptäckte att det fanns en, en sån här Uncle Toms ris. Uncle Bens ris. Just det. Och det är ju en, en äldre äh, svart man. Som ser ut som Uncle äh, Tom. Precis. Ja han ser ut som Ankel Tom från den kända boken Ankel Toms stugga ja, Och han, han naturligtvis på det I, ja. i sin marknadsföring det... Och då är det på något sätt okej okay att visa upp en gammal neger Nej utan Det, det där får vi göra något åt också. Det tycker jag, det är ju förnedrande mot alla Alltså att de, att de skulle gilla ris Alltså ris gillar ju asiater Primärt Men alla som äter ris är inte kineser <här> Nej men det finns jävligt många kineser Som äter ris <här> Ja, ja. Mm. Um, hur har de senaste dagarna varit, Magnus? Intensiva Det har ju varit helg, du måste ju ha vilat, ligga på soffan Nej, in, Kollat ett, ett på, det här, våra bästa år och allt det där. Jag har ingen tv, så att det är jättesvårt att titta på, på tv uh, då, Nu finns ju SVT Play och sånt där i för sig Så att man kan titta på, jag har tittat på tv lite grann Jag tittade på den här En Pilgrims- Död, som den då heter, baseras på FKP Perssons böcker om palmimordet. Eh, inte alls så bra som böckerna. Det har jag faktiskt gjort, men jag har gjort en massa annat också. och, eh, och Så, där. så att jag känner mig lite trött, ärligt talat. Och lite så här eh, mossig i, i, i kolan. Mm. Där märker man att Magnus inte är särskilt sportintresserad. Jag hade inte tv heller under lång tid- eller vi hade inte det ska jag säga som, som familj. Men uh, så fort alltså du kan fortfarande inte se de flesta större sportevenemang på uh, de här BBC eller ITV, iPlayer eller SVT Play eller uh, allt vad det nu heter. Så att uh, jag ska få tv i... Uh, Uh, ja, vad blir det nu i uh, våras av, uh, av den anledningen? För att de senaste typ VM och sådär, då har jag och min äldsta dotter som också är sportintresserad uh, typ systematiskt uh, våldgästat grannar och sådär som har tv. Och nu nu kände jag att det blev för retligt liksom, Så att uh, till, till fotbolls-CM här så, så skulle vi ha egen tv. Var, var det inte uh. så, Jonas, att när grannarna började ställa sig i i dörröppningen när du kom? Det var då du insåg att det hade gått för långt. Nej, <laughs> ja så snälla så snälla grannar men, men det är mer att det nej det, jag vill kunna sköta om det där själv. Och nu är det snart Six Nations rugby. Så att, ja, det är fortfarande så att vi måste få rugby bli en populärare sport i Sverige. jag förstår Det kan jag hålla med om. Alltså jag älskar fotboll, men alltså rugby är ju fantastiskt Det är ju ja, det är, det är fotboll det är, det är, för män liksom. mm. Nej, men Det är jättekul faktiskt att, att kolla på mm. Och där ser man ju också skillnaden mellan europeer och, och de här fjolliga jänkarna mm. uh, att, att när vi spelar sånt där så har vi knappt några skydd på oss Och det går hett till mm. Men när de spelar så ser man som att Robocop Fast uh. jag vet inte, jag har börjat gilla amerikansk fotboll också de senaste åren det är fullständigt omöjligt. Jo, men alltså när man, för när man förstår sporten så alltså det är ju mer som schack. Alltså det är ju bara en massa. Eh, alltså det är ju verkligen en strategi hela tiden, eftersom att det är så många avbrott Och man istället har sina olika. Mm, mm. Alltså det, det är intressant när man förstår sporten. Sen kan jag inte. Alltså den är ju väldigt amerikaniserad. Det är bra med många pauser Så man dels kan sälja TV-reklam och dels kan sälja mycket korv och popcorn. Det är ungefär mm. så De måste vara för amerikaner att för förstå det De har ju sagt till mm. exempel om fotboll Alltså det som de kallar för socker. Om det någonsin ska kunna slå i USA Så måste det vara fler pauser Och eh, det måste vara eh, Vad säger man? Alltså att, att klockan måste stanna när det är en avlåsning eh, ja. För att eh, som, nu, är det så, nu är det ju så att nu går ju domaren på att Han har ju en tilläggstid På mm. ungefär så mycket som han tycker Att det har försvunnit från matchen eh, Stort tid heter det på svenska Ja precis och, och, och för att amerikanerna ska förstå det Så måste man införa den här formen av stopptid Alltså där du har där du stannar klockan Varje gång ditt avbrott Vilket mm. skulle förstöra fotbollen helt Men mm. eh, Det är för att amerikanerna ska förstå det Det måste liksom vara Hollywood-paketerat Snacks och snabbmat bara Det finns ju en annan version Av American football som jag har uppmärksammat Som kanske skulle kunna slå i Europa Om inte annat Uh, Lingerie-fotboll. Lingerie lingerie, jag tror du uttalar så. Det låter väldigt spännande. Berätta mer om det. Är, det är typ de för den som inte vet. Ja, precis. lingerie Det är så alltså ganska. Ja, det kallas för. Ja, lite mer. Ja, precis. Uh, nej, men det är så alltså, uh, tjejer som, som är iklädda de underkläder och axelskydd och hjälm. Och sen så spelar de uh, American Football. Okay. Det här låter väldigt sexistiskt tycker jag. Ja, det är i allra högsta grad fantastiskt sexistiskt. Det kan man se på matcherna som de spelar. Men det verkar tydligen bli en ökad popularitet i USA. Jag kollade några klipp på Youtube och det är alltså, nu kan ju folk tro att det bara är äckliga gubbar, eller gubbar generellt sett. De är ju inte ens så äckliga utan gubbar som bara vill titta på tjejer, men jag såg att det där har ju växt ganska stort nu på sistone. Så att de har stora ligamatcher och allt möjligt. Det låter fullständigt bizarrt, alltså måste jag säga. Ja, du måste titta Men... på det för att förstå hur, hur, hur, hur udda faktiskt som det, det är. Jo, det kan jag tänka mig. <laughs> Men äm, apropå den där strategiska aspekten som, som de var lite inne på. Äm, de i den här delen av världen där jag bor, äm, som, som är sportintresserade äm, och uppskattade det där De, de, de säger att det, det är absolut inte bara Någon, någon överklassade så Utan eh, cricket eh, Har tydligen eh, Så vad ska jag säga, Just hela den dimensionen Av, av eh, Ett strategiskt spel mm. eh, Till sig vilket gör det Alldeles extra ja, ska nästan säga intellektuellt stimulerande För dem som, som är eh, Inne på det jag kan inte kolla på det, För jag begriper inte dugg Och jag, jag tycker inte att det är Ja Det är ingen som lockar mig sådär heller Men jag, jag är å andra sidan inte så mycket för schack uh, Heller Nej men en sak bara som Jag tänker innan vi lämnar den här väldigt off-topic diskussionen om idrott Så um, En sak som folk borde kolla upp som är ganska intressant Det är något som i, heter eh, Calcio storico Alltså det är på italienska Alltså Traditionell mm. fotboll eller så ja. historisk, eh, historisk fotboll Och eh, det är en match som utspelas i Florens en gång per år eh, Det är den 24 juni, jag att kolla upp här eh, Och det är 54 spelare som deltar från två olika eh, byar det är en mm. Alltså den här matchen har varit varje år Sen, mm. eh, sen 1580 Mm. Det finns egentligen inte så många regler Det är det som är ganska kul Det finns videos från det här på Youtube Ni kan kolla på det, det är ganska våldsamt Det ska man säga Men det är ändå fair play alltså det är, Alla är med på reglerna och Det är inga sparkar eller så där på de som ligger ner, utan Men det är ju våldsamma tacklingar och så vidare Men det är en väldigt traditionsrik match Som samlar hela, hela staden i stort sett då måste jag få säga att den absolut mest eller det absolut största idrottsevenemanget på årknill är något som kallas för The Ba. det spelas eh, spelas två matcher om året, en på Anna dag jul, Boxing Day som det heter, mm. eh, i den brittiska världen och en på eh, nyårsafton. Och det är precis motsvarande det du pratar om. Och då, det spelas mellan det uppis and the doonies, som det heter. Uppis och downies. Mm. Äh, från, ja, de två olika ändarna av, äh, av Kirkwall, som är huvudstaden på Årknepp, på där det bor mm. knappt 8000 människor. Men, men det är alltså hundratals män då som bråkar om en boll och så gäller det att få den till liksom, mm. en, en, en viss plats det är, så att, och när det här går av stapeln då, då eh, snickrar de förbrädor och grejer för alla butiksfönster och sånt i hela stan Men det är det är märkligt att inte fler blir äh, allvarligt skadade äh, faktiskt det mm. där. För, för att det, det är bara som man kan tänka sig typ rugby eller så. Med, fast det är typ äh, 300 i klungan eller ännu fler. Mm. Um, så, det, och det finns också på, på Youtube um, mm. att kolla på. Och det alltså från början. Den, det, det som man har som boll, det ska Man tror att det ska gå tillbaka till... Box till eller har rätter tillbaka till vikingatiden Och att man från början skulle ha Tävlat om ett avhugget huvud mm. Mm. Jo men det, det finns ju När man har försökt spåra fotbollens historia Så kommer man ofta tillbaka till de brittiska öarna Och eh, de här kamperna Mellan olika byar Då var det ju liksom transportera Då är jag varit så om huvuden Och magar och så vidare Men eh, Mm. Som ska vara som är en boll idag, då. Som ska transporteras mm. alltså från din by till den andra bilen för att du mm. ska göra mål. Precis. Och däremellan mm. är det typ inga regler. Nej, Nej exakt. Det, det, det, det, det, det känns som att huvud måste vara lättare att spela med än en mage faktiskt. Om man får ju se igen den. Sådär. Fylla den med någonting kanske. Pizza kanske. Ja. Ja. Magnus. Ja. Du har fått ett nytt jobb. <laughs> uh, de senaste dagarna här händer någonting. Berätta lite. Jo, det hände sig ju så att efter många mutor, eh, efter långt inställsamma samtal med, med ledande personer i Svenska Länspartiet, bland annat du Dan har ju, har ju fått en hel del här senaste halvåret. Så, så, så fick jag då förfrågan om jag ville bli ta över chefredaktörskapet för tidningen framåt efter att Stefan Jakobsson valdes till ny partiledare och därmed inte hade tid och möjlighet att fortsätta med det. Mm. Så, och, ja, grattis till utnämningen först och främst. Tack så Och jättekul att du vill jobba med det här Vad kan framåtläsarna förvänta sig att, Blir det någon skillnad? Vad händer? Vad kommer det bli nu? Med Magnus vid Rodret så skillnader Ja det får vi hoppas att det blir Med tanke på att man ska ju alltid sätta Ett, ett visst avtryck när man tar över En sån här typ av Verksamhet är det att man, man ska pröva sina idéer och låta dem få någon form av genomslag. Men jag menar, så mycket skillnad blir det ju inte heller med tanke på att, att tidningen har en viss inriktning. Och det kommer ju att fortsätta ha. Det är ju inte så att, att jag kommer byta politisk synvinkel eller något sånt där. Och hitta på saker och ting. Jag tror att den större, största skillnaden vi kommer se det är det faktum att jag har... Eh, tiden på ett helt annat sätt eh, Stefan hade ju inte bara chefredaktörskapet och, och sköta Utan han hade ju väldigt många andra uppgifter i partiet också Och det gjorde ju att, att tiden aldrig riktigt räckte till Och nu börjar vi ju då eh, snarare se att vi kan samla ett antal personer Kring framåt eh, projektet helt enkelt Människor som mer eller mindre har det som enda uppgift och det kommer väl i sådana fall vara det som blir avgörande i att, att man ser skillnader. Eh, så så är det. Så att eh, där, där kommer vi få se skillnaden. Att det, att det ha, kommer kunna läggas mer tid på det helt enkelt. Mm. Och eh, den skillnaden kanske kommer vara markant. Det vet jag inte. Det, jag hoppas ju att, att läsarna kommer uppskatta det i alla fall. Och, och känna att de, får, att de får det de vill ha helt enkelt. Ja. Men eh, inte nog med det. de ska inte bara få det de vill ha- utan de ska också få det de behöver få. Ja, för att eh, det, det är lite så också. Alltså, Rupert Murdoch menade ju att man skulle ge läsarna det de ville ha- och så fyllde han tidningen med dumheter. Eh, nu tror jag mycket, mycket mer om våra läsare- än kanske då eh, många som läser dagspressen. Eh, men de kan, de kan gott och väl förvänta sig att det de, det de betalar för- ska Utmanar dem Får dem att fundera Får dem att lära sig någonting Till viss del provocera Provocera just för att förhålla sig till innehållet Så att det ser jag som ganska viktigt också Att man, att man lägger Mycket tid och, och krut på Att uh, presentera Och ta fram substantiell uh, Fakta, substantiella texter Och så vidare Inte det här lättsmälta hela tiden mm. Så det är väl så jag tänker ungefär Men uh... Har du fått med några nya medarbetare? eller tror du? Ja, det... det har vi. Dels så kommer några av våra gamla eh, medarbetare som har dykt upp eh, här och där ta lite större ansvar och eh, vara mer delaktiga i planerandet och så. Men sen har vi också ett par stycken, eh, en säker på gång in som kommer att bli. Eh, vad jag tror kommer kunna bidra med väldigt mycket. Det känns som så i alla fall. Och eh, andra som, eh, som vi nosar runt efter. Så att, absolut, jag har ju som, som mål är ju att bygga upp en, en stabil och eh, all, allkunnig. En, en, en redaktion med många olika kunskaper och infall och tankar och intresseområden. Så att vi kan få en bredd i det vi gör också. Mm. Ja, när vi ser fram emot att få läsa. När kommer nästa framåt, vet du det? Eh, ja, det vet jag. Vi eh, har ju halkat lite efter, eh, tyvärr. Så att, eh, ja, det är lite därför jag är lite moss i huvudet, för att vi, vi satt nu i, i, i helgen och eh, jobbade fram det numret som, eh, som har legat i, i pipelinen, så att säga. Och sen eh, direkt efter det nu så måste vi jobba fram ett, ett till Uh, och uh, det blir inga havsverk för den sakens skull Det kan jag garantera Utan det blir, det blir bra Bra saker vi kommer med Men uh, vi behöver komma i fas Och uh, det är det vi håller på med och det, Därför har det liksom varit väldigt mycket Och det är därför jag sitter och svamlar Ganska mycket just nu för att jag känner att jag borde Sluta prata men jag gör inte <laughs> <laughs> Nej, det bara... Vad var det du frågade egentligen Ja, när kommer nästa framåt <laughs> Ja, just det, jo just det Jo, den är, jag håller på att slutkorras nu då, Så att eh, den skickas väl på tryck Om inte allt för många en dag Helt enkelt mm. Kom inte att ställa frågan Vad var den innehåller För då har jag faktiskt inget minne av. Text det. och bilder Ja, det kommer innehålla en hel del text Och en hel del bilder mm. eh, Bland annat så kommer vi eh, ha ett personligt brev Från eh, vår nya partiledare med detta så alltså är ett fantastiskt och, resereportage <laughs> Från när jag och Jonas Andersson var i Spanien Precis, det är det också det... Vill man inte missa <laughs> Nej, och jo Det kan jag säga, en sak som, som vi kommer Förhoppningsvis se En viss skillnad i, det är det att vi kommer lägga Mer fokus nu på eh, Det politiska eh, Alltså det här, jag vet att jag har pratat om det länge Och det var i samman med Min bok till Vän för Norden också det här att vi måste skapa den svenska nationalismen för 2000-talet Det är ingenting som finns färdigt som vi kan hämta från vare sig någon tidsperiod eller något land Utan att det är någonting som vi måste skapa tillsammans gemensamt utifrån de förutsättningar och den, den verklighet vi lever i Och det är någonting vi ska försöka pusha mer för i tidningen, just den här ideologiska <hör> diskussionen och att, att försöka forma en, en politisk idé för 2000-talet. Det är det ena. Det andra är också att jag kommer fokusera mer på värderingsfrågor. Eh, försöka lyfta in eh, sådana frågor mer i, i debatten och eh, i, i innehållet. Eh, allt Alltifrån sociala eh, frågor, samhällsfrågor till abortfrågor och eh, liknande sånt som har med det mänskliga livet då, och vardandet att göra. För det tycker jag är någonting som vi behöver ta upp också. Så att, eh, det är väl sådana saker som kommer mera, förhoppningsvis. Mm. Vad tror du Men, Jonas? Nej. Är det något som Magnus klarar av det här? Det tror jag absolut. Uh, alla gånger. Mm. Så ja, nej, Det ska bli väldigt, uh, väldigt spännande. Jag tror att vi kan se fram emot uh, uh, utgivningen och framåt med, med, med tillförsikt med, med, med Magnus som, som redaktör. Så att, uh... ja, jag har ju en väldigt, väldigt alltså jag har ju ett väldigt gynnsamt läge också Jag sätter mig lite vid dukat bord I det att eh, tidningen finns Den har kommit ut med, med många, många nummer Det finns medarbetare som är liksom inkörda och vet vad de gör Och sen har jag ju som sagt också då Jonas som eh, mentor ja. jag, kan, jag kan vända mig till, till honom Och han har ju en viss erfarenhet av det här med publicistisk verksamhet Det var ju någon tidning där för länge sedan som heter Salt som han var lite inblandad ja, i. Ja, just det. Mm. Du har något vaktminne av det där. Ja, precis. Är det inte preskriptionstid <laughs> på det där snart? <laughs> Nej, och där vet jag ju också att det finns det ju dels, dels i, i samtalet kring eh, det publicistiska men också att Jonas kommer ju naturligtvis att fortsätta att vara krönikör i tidningen eh, och hjälpa till på olika sätt med, med de sakerna. Så mm. att. Eh, Ja, och eftersom Salt i alla fall för mig fortsätter att ge nu så många år senare när man, när man bläddrar i det så det är också den förhoppningen jag har att framåt ska kunna göra att mm. om tio år så kan man bläddra i tidningen och nya generationer av journalister kan känna att det faktiskt fortfarande ger dem någonting att läsa. Jag tror att det kan vara det viktigaste för att eftersom att så många idag alltså nyheter och lättsmälta saker får man på nätet väldigt lätt. Mm. Så därför om man om det ska överhuvudtaget vara intressant med ett magasin i pappersformat så behöver det kunna bestå. Det ska inte vara något man bara läser en gång och sen slänger. Mm, Nej. Absolut. Nej, det, alltså, ska, själv... det ska vara intelligenta kommentarer men också lite grann ifrån ett... Det låter för pretentiöst att säga utifrån ett evigt perspektiv. Mm. Men, men hur som helst så... så alltså en tidskrift ska... Vara i tiden och förhålla sig till uh, sin tid det, det ligger i själva liksom, begreppet. Mm. Men den ska också hålla en uh, så pass hög nivå att, att den har ett tidlöst värde också. Mm. Um, så så nej, men det är jättebra målsättning och, och tack för fina omdömen Magnus. Uh, mm. Och, och jag, Nej, självklart så, så hjälper jag till så så gott jag kan. Mm. En, annan, en annan tanke jag har också. Det är ingenting jag så att har formulerat eller gått ut, men jag kan ju ta det nu med våra, våra kära lyssnare. Det att Jag skulle gärna se att, att man som läsare, om man har frågeställningar eller funderingar kring saker och ting, så hör av er: jag menar, Det går ju inget in till dig framåt för att resonera om saker och ting, men det går också att skriva till framåt med frågor och funderingar kring saker som rör de här sakerna som då eh, nation, eh, tidningen framåt eh, arbetar med och kring och sen så kan man då få svar och ett resonemang kring de här frågorna. Jag tror att det finns många, många där ute som har funderingar och tankar och är det någonting vettigt och någonting som kan liksom ge mer till andra också, då tycker jag definitivt att vi ska kunna lyfta sådana saker och, mm. och, och därmed också få våra läsare att hjälpa till att göra eh, tidningen intressant och i, I nutiden så att säga mm. Så att det är ni varmt välkomna att göra För, för det, men det är naturligtvis Så att uh, Det är många som kan tycka att det, det känns lite, lite maligt att ringa in och, och fråga någonting I direkt sändning och så där man, man blir alltid lite Man får lite prestationsångest Man vet inte om man hinner få sagt det man vill Och, och, och så så att uh, För alla så känner att de skulle vilja ha mer tid På sig att liksom formulera Um, frågor och, och ja, fundera över vad de vill ha sagt och, och, och så, så, så, så är det ett uh, ypperligt tillfälle. Mm. Men Magnus, stort lycka till. Vi kör så vårt så klassiska segment här. Yes. Radio program mm. och till Hänt i, i historien den här veckan. Då är det alltså dags för hänt i historien den här veckan. Och vi börjar vid år 1573. Under det pågående nordiska 25-årskriget utkämpas slaget vid Lode där en svensk styrka på 900 man besegrar en rysk på 16 000 man. Det är... det är ju ganska anmärkningsvärt måste jag säga mm. uh, Det är lite som att Hammarby alltid... skulle vinna mot Barcelona mm. så <laughs> <laughs> får man väl alltid ge och ta lite när det kommer till siffror uh, från den här tiden uh, naturligtvis, men uh, det, det, det, man, det man tänker på är att det här som vi ibland ser som omöjligt eller att alltså saker som anses vara omöjligt till exempel att förändra den situation vi lever i att förändra eh, västvärldens eh, marsch mot avgrunden och så vidare. Det kan ju kännas övermäktigt. Men historien är ju som sagt återigen och det är därför historia är viktigt att, att ta del av och studera och gripas av. Den, den, är, den är fullproppad med omöjliga saker som blev möjliga. Jo, och jag menar, en anledning till att vi har det här segmentet är ju för att påminna oss själva också om alla de här fantastiska sakerna som finns i vår historia och berättelser som man kan finna dra lärdomar ifrån och finna inspiration ifrån och så vidare. Mm. 1719. Eh, sedan kung Karl den 12:e har stupat vid Halden i Norge den 30 november året innan har hans lik förts därifrån mot Stockholm. Denna dag anlädde liktåget till Karlbergs slott utanför huvudstaden där det kungliga liket eh, ligger på lit, lite parad. Lideparad. ja. Men Det är de här konstiga språken ni lägger in. Fram till begravningen den 26 februari. Då kan du förklara förklara parad. Vad det är? Ja. Det är att man lägger ut en... Alltså, om, om någon är död så, så får man... Eller så, så placerar man riket på en offentlig plats så att alla som vill kan, kan komma och frambära sina... Vad säger man? Hyllningar, sin... Ja, ge sista hyllning. Men, men i Sovjet och nu numera Ryssland har man tagit det lite för långt. Äh, att man balsamerar ja. alene, mina ja. eller Ja. <laughs> det gick inte bra heller det utan... Det utan ja. <laughs> jo, precis. Det finns men, också en men... låt av Ulf Lendell med samma namn, men det har ingenting med Karl 12 att göra. Vad tror, ni, vad tror ni om Karl-12te och hur han togs av dagar i Norge? Och då finns det någon konspirationsteori jag missat nu? O -ja, o ja, ja, Det finns fjär. flera. Jag tillhör ju den skola som säger att han, han till sist inte var hård mot kule längre. Och att det faktiskt var en kula från Fienerinien som, som, som, som tog honom. Mm. Ja, jag, jag har inte satt mig in i det Men vi kan ju bara säga då Att det är många som har spekulerat i Om man skulle ha skjutits Från, från de egna linjerna um, Istället Jag vet inte, jag har ingen aning Jag har inte studerat den, den forensiska aspekten Jag vet inte exakt uh, Riktigt vad för uh, uh, ja, Teorier som kan finnas som motiv Och så, så att jag, ja, jag vet inte men det är alltså när, du har en, när du har en kung, och det var ju alla de här, de här krigarkungarna de hängde längst fram hela tiden. Jag menar, kontorfter spacerade runt uh, i, i skyt, skyttegraven eller värden och höll sig inte särskilt, uh, särskilt gömd. Och det gjorde ju inga de här kungarna. Så att, jag menar, att, att när de väl då dör eller blir skjutna, att då hävda att nja, det, var nog en, det var nog inte riktigt så det gick till. Uh, det känns ju nästan lite för långsökt även för oss. Men, uh... Det är kul att jämföra det, alltså du säger ja, kungar som då sig i skyttegravarna och så vidare och var längst fram på slagfältet med Obamas drönare som drar in över Nordafrika. Det, säga, ja. det är ganska långt däremellan, de två människotyperna. Oh ja, jo. Oh ja. Det är ingen, det är, Vi lever ju inte i någon heroisk tid i den bemärkelsen i alla fall. Det kan vi konstatera. Nej, vi lever i en bedrövlig tid i det avseendet, mm. faktiskt. Ja. En, en, en, en fullständigt uh, emaskulerad tid. En, uh, alltså man, man tid man kan ju tycka vad man vill om de här stora krigen som, som skedde i Europa under den tiden då vi arbetade oss fram mot en mer varaktig varaktig civilisation eller vad vi vill kalla det för um, och det var ju inte säkert uh, roligt uh, så många gånger men man kan ju konstatera att dåtidens generaler, härförare, kungar Förstar äh, Var ju av ett annat virke så de delade ju Vedermördarna på ett helt annat sätt ja, ja. Äh, Och det är bara läsa äh, Fredrik den Stores egna äh, Order till sina generaler Där han bland annat tar upp att om jag blir äh, Om jag blir äh, Fångad och de kräver lösen så ska ni inte Ge mm. någon lösen för mig Utan se mig som borta och död och ta hand om Fosterlandet och folket Och så vidare och så vidare jag menar, Det finns ju inte en, en, en statschef idag som skulle resonera på det sättet Nej Nej Verkligen inte. Um, om vi går lite längre fram i tiden så kommer vi till en ganska viktig historia när det gäller, uh, när det gäller uh, läkarvården. Uh, 1896. Den tyska forskaren Wilhelm Röntgen tar världens första röntgenbild. Vilken avbildar den sveitsiska läkaren Albert von Kölikers hand. Det mm -hmm. har fått uh, någorlunda betydelse för framtidens sjukvård. Jag säga, jag såg faktiskt Det var längre sedan på tv När de diskuterade röntgen Och hur det kom till Och då visade de bilder från Jag vet inte om det var början 1900-talet Filmbilder När läkare eh, Testade det här på varandra Och så vidare och De stod ju, alltså de så här hoppade fram och tillbaka Mellan röntgenmaskinerna Och de alltså, utsatte sig för det här Under väldigt långa perioder Det var ju många som dog av dem mm. Och det där är också intressant när man tittar på återigen att vi lever inte i en heroisk tid i den bemärkelsen. Eh, just det här hur läkekonsten och det har avancerat. Folk är inte medvetna om vilka uppoffringar de här människorna som gav oss olika mediciner och så faktiskt gjorde. Det är ju många som miste livet i sin forskning. De prövade på sig själva och så vidare och så vidare. Mm. Många dog utfattiga och. Det är patentstrider och det är allt möjligt elände. Men det är många utav de här som har satt livet till för att ge oss möjligheterna idag. Och det är också en sån här försvunnen och del av vår, vårt arv. Mm. Ja. ja, verkligen. Vi kommer nu in på ett litet eh, nazisttema här på de tre kommande. 1932, den svenska nationalsocialistiska ledaren Birger Furegård talar inför 6 000 människor på Hötorget i Stockholm när de svenska nationalsocialisterna håller sitt första offentliga möte. Mm. 6 000 mm. människor. Det är... Mm. det är ganska många. Det är en del faktiskt. Det är Jag tycker det är intressant om man kollar också på en del bilder från den gamla svenska NS-rörelsen och sådär. För att om man ska tro... Um... Den officiella svenska historien så fanns det ju knappt några nationalsocialister. Och även mm. om det är klart att de inte var lika stora som i Tyskland eller i and andra delar av Europa. Men, men det var ju ändå många svenskar som dels var medlemmar och aktiva men som sympatiserade eh, med nationalsocialismen och med Tyskland för den delen. Mm. Mm. Det var ju jär... väldigt många. Men sen så hade du, ju, om man tar redan nationalsocialistiska partier, det är en sak. Men sen hade det ju flera andra. Eh, olika, mer eller mindre nationalsocialistiska, alternativ nationalistiska det var ju liksom eh, ungdomsförbund inom högerpartiet eh, du hade ju nysvenska rörelsen då hade ju också sådana här kulturorganisationer och, och vänskapsorganisationer så det fanns ju en hel uppsjö rörelser som ja, på ja, ett, ett annat sätt var Sveriges nationella förbund som, mm. som då uh, inte, inte leddes helt men uh, var väldigt uh, influerat av en, en... Person som, som och han var medlem, det var Rytker i sen De hade ju när de äh, när de var som största, de tog klarställning för äh, för Tyskland och äh, Italien under kriget i alla fall. Och de blev då sen, de, de var alltså högerns äh, ungdomsförbund. Men äh, Uh, högerpartiet gjorde sig av med dem Man, man bröt uh, bröt banden Men när, när de var så störst Så hade de alltså 40 000 medlemmar mm. Så att det var ingen liten uh, uh, Det var ingen liten grupp Och, och de, mm. de gav sedan ut en, uh, en dagstidning först Som, som hette uh, uh, Dagspossen Jag tror jag, uh, mm, jag tror. Och uh, Ja, som sen omvandlades till veckotidning och, och, och döptes om till, till fria ord som höll en mycket hög klass med, med, från Rytke, sena Holger Möllman, Palmgren som skrev det Så att det här är nästan okänt idag även bland, bland svenska nationalister mm. Men sen var det också, då får man ju se Och det är också intressant Just det jag pratade om tidigare, att det var en annan politisk situation i Sverige Tyskland hade ju Det var ju, ett, det var ju fullständigt sammanbrott Efter första världskriget Och då hade eh, den ekonomiska situationen Då hade upproren Alltså sovjetiska agitatorer Som skapades där eh, man ja, etablerade Sovjetkommuner <laughs> Och eh, det, det var en helt annan situation I Sverige hade vi ju då om man då tittar på varför inte nationalsocialisterna fick något, något större genomslag på den i den verksamheten. Jag menar, ta bara ett sådant parti som bonde, bondepartier, bondeförbundet heter det. Då. Mm. Jag menar, där, där kunde ju en... en alltså, det var ju både antisemitiskt och det var um, rasistiskt, om man nu ska använda de här termerna som, som används av, av etablissemanget. Uh, och mm. på alla sätt och vis nationalistiskt. Mm. Och det var ju ganska genomgående ändå Så att det är inte så konstigt att Att det inte fick samma Samma genomslag I alla fall av de skälen också Och det där ska man inte glömma bort menar, Det som är Centerpartiet idag har ju ingenting eh, Gemensamt med sitt gamla Sitt gamla nej. parti men. Eh. Men, men det har inte, inte Högerpartiet heller Nej, nej, nej, nej, nej att att Högerpartiet är, är det som nu är det. Moderaterna För de som inte ja, känner till det Precis mm. Nej, och SOS har inte heller, nej. nej. Nej. Och vänsterpartiet har inte heller. Nej, precis. Alltså. Och, och då ska man också vara medveten om att eh, visst, tiderna förändras. Men de förändras inte så här drastiskt, inte så här genomgripande av sig själva. Eh, utan här finns andra intressen som, som har verkat för de här eh, sociala, kulturella, eh, normativa... Eh, revolutionerna som, som vi har sett sedan mitten av 1960-talet och fram till idag. Det är så 50 år. Mm. Ja, visst är det så. Ja, så kan vi vara inne då på talet om ideologiernas död och så vidare som, som en del av er vill komma in till. Ja, vad var han? Francis Fukuyama, eller vad hette han? Det var väl tidens... Vad var han? Är ja, han, han ja, ju... Tidens slut, tidens slut precis. Mm. Ideologin och är En hel del det sociologer det. Som använder det begreppet Och Palme har väl talat om det också Jag tror att alltså redan Tingsten Var väl den som, som lanserade det I Sverige Tingsten Herbert Tingsten För den delen var kanske Om inte den viktigaste opinionsbildaren Så en av de viktigaste opinionsbildarna Han var professor i statsvetenskap Statskunskap som det heter då Uh, I uh, Stockholm först uh, han, han, han läste i Uppsala Men han var professor sedan i, i Stockholm Och sen chefredaktör För uh, dagens, dagens nyheter På 50-talet mm. uh, ja. ja just då. Men, men bara för att förklara då För lyssnarna för att du nämnde Francis Fukuyama här Och historiens slut Han menade ju då att uh, Alltså att den demokratin har segrat och att historien är slut- för det kommer inte finnas några fler stora ideologiska idéstrider. Mm, Utan, precis. Ja, det, det är deras syn på världen. att nu, ja, men nu är vi Högutbildad, akademiker, professor. Jag menar, ja, man kan inte ge mycket för den äh, skolningen idag, alltså. Det, det är ju så. Vi går vidare. 1944. Den tyska belägringen av sovjetiska Leningrad- som har inlett den 8 september 1941- avbryts efter 871 dagar när tyskarna tvingas reterera undan den framryckande sovjetiska röda armén. Där får man ju säga att sovjeterna visade på ett för jävla hårdhudat motstånd. De hade mycket mm. kanonmat menar Ja. Och var inte ett dugg rädda och skämdes inte ett dugg för att använda den heller. Men det sägs väl att var det varannan person ur rysarna som inte ens hade något vapen? Ja. Jag tror att det var så Alltså det är ett fruktansvärt sätt När man ser hur alltså nu, man brukar, De brukar säga att oh, men Hitler, såg till så, eller Hitler såg inte till Att eh, trupperna på Östfronten Hade rätt utrustning eh, Att de kom i sommarkläder Att det kom sommarkläder, skickades till dem och så vidare. Det stämmer att det var helt fel Men det var inte Hitlers fel Det var ju snarare Wilhelm Canaris eh, En eh, dubbelagent Och eh, ledaren för chefen för Abwehr Som såg till det där men den här totala likgiltigheten för människoliv som sovjeten uppvisade det var ju bland annat det som kunde få dem att vinna kriget naturligtvis. Mm. Att, att bara helt utan tanke på, på egna förluster bara fortsätta och skicka människor efter människor efter människor som innekört kvaran helt enkelt. Mm. Det är obehagligt när man tänker på det på det sättet. Det är obehagligt när, när de hyllar segen i i Sovjet eller förridåt att alltså Ryssland än idag. Eh, jag förstår att de hyllar att de att de, men alltså om de själva satt sig och funderade på lite Vad var det vad var det kostade och på vilket sätt segrade de var det värt det. Mm. Det är en, en fråga man kan ställa sig. Ja det, alltså de, de som som tycker att det var bra. De, de tycker det eftersom det bara är judar som räknas eh, och. Det, det, är, det är så de värderar eh, i princip alla historiska eh, tilldragelser, mer eller mindre. Mm. Så, så att, eh, och, och då tänker man att eh, Sovjetunionen var trots allt liksom, på judarnas sida. Eh, så att man bortser fullständigt från vad det där var för en, en fruktansvärd vidrig regim. Den absolut värsta, eh, kanske jämte, eh, då, kommunistiska Kina, eller likaledes kommunistiska Kina um, som, som världen någonsin har sett alltså mm. Mm. Och, och vi fortsätter lite på det spåret här, för 1946 eh, Sverige lämnar ut 146 av 167 balter, det var främst lätter som 1944 flytt till Sverige i tysk uniform samt 227 tyskar till Sovjetunionen en stark mm. opinion som hävdar att balterna har tvångsrekryterat och tyskarna försöker in i det sista stoppa utlämningen. Däremot sker, sker inga protester mot utlämnandet av tyskarna. Och så pratar de om att vi skulle ha låtit malmtransporter gå genom Sverige. Det här är väl något att skämmas ögonen nu sig för. Ja, visst. Om något. Det är, det är så skamligt. Mm. för att man vet ju, man visste ju vad man lämnade ut om till man att inte... man skickade ut dem till, till eller skickade, skickade dem till Sovjetunionen till, till eh, tortyr och närmast säker död Så... ja. och, och när börjar man skicka eh, alltså tyska alltså det var ju tyskar jag menar, hur motiverades detta? det förstår jag faktiskt inte om det nu var tyska soldater de borde väl då skickas till Tyskland Ja, fast segermakterna ockuperade i Tyskland då, så det hade inte mm. varit någon större skillnad. Och Nej. Nej, då, jag menar, de ockuperar Tyskland fortfarande. Ja, precis. Mm. Mm. Återigen, för er som inte känner till det ockupationen är inte avslutad, och nu pratar jag inte bara i någon på något teoretiskt sätt utan rent faktiskt så är Tyskland fortfarande ockuperat. Ja, ja, ja. Så är det ju. Um... Nej, skäms, skäms skäms över detta. Magnus har önskat två låtar som vi ska spela nu och eh, den första eh, är också känd som faktiskt vår introlåt. Och den vill du ju spela då av den här anledningen, vad vi pratar om nu, eller hur Magnus? Ja, eftersom vi nämnde Stalingrad och, och Östfronten och eh, eländarna och faserna där så tyckte jag att det kunde vara passande att spela eh, låten Stalingrad utav... Eh, jag vet inte hur du kör du den med Mikael, Müller och Annette eller kör du den med... Det är väl samma variation va? Det kanske är samma ja, version Faktor ja. Deutschland, men det är Mikael och Annette Müller Mikael Müller som inte är med oss längre tyvärr Efter att han förlorade Nej, var... kampen mot kansen. En fantastisk människa mm. Kort sagt Det kan inte sägas nog många gånger i detta sammanhang är En fantastisk musiker är En fantastisk människa Och då har jag alltså träffat honom en gång Och jag känner fortfarande så Och direkt efter att ha träffats och umgås med honom en enda gång mm. Det säger en del om en människas eftermäle mm. Och sen vill du ha en låt av en inte lika fantastisk människa Nej, eller ja, alltså han är fantastisk på det sättet att han, han är väldigt duktig på att göra eh, roliga låtar tycker jag Och eh, det här är ju en låt som troligtvis inte hade varit lika lätt att, att släppa idag då som den var på, på den tiden den, den släpptes Och det är ju Magnus Uggla och eh, låten Rumpnissar Och vad handlar den om? Ja men jag förväntar mig att det är någon form av sagodjur som finns i alltså Assel Lindgrens eh, bok om Ronny, Ronny Rövardotter, jag vet inte <laughs> för du förväntade det ett tag till. Um, så vi kör lite musik och är tillbaka uh, om en liten stund. Välkomna tillbaka till Radio Framåt, avsnitt 36. Det är den 21 januari 2013. Och uh, gubbarna har börjat bli lite varma i kläderna. Så uh, vi hoppar in direkt på uh, ett av kvällens ämnen. Och uh, då, Jonas, har du en liten, uh, en liten spaning här uh, angående... Uh, vad ska man säga, för falskning av äldre litteratur. Du, du får ta över här och berätta. Ja, nej det var faktiskt äh, ja, det var mina barn som noterade att äh, i flera av de här äh, man gör ju med jämna de nya filmatiseringar av äh, framförallt Agatha Christie romaner de, de är ju klassiker i sitt slag och, äh, och så där vidare. Och de här senaste då både eh, på och eh, Miss Marple-serierna eh, som, som man har sett på Agatha Christie's klassiska läckare, så har man alltså i flera fall börjat smyga in homosexuella par, <laughs> homosexuella förhållanden som inte finns i böckerna mm. överhuvudtaget. Um, så att, eh, alltså detta är ju att. Eh, Göra våld på eh, hennes berättelser i, i propagandasyfte och, och det är väldigt eh, det är en väldigt otäck eh, tendens. Så, så blir detta blir detta norm då, då ja jag vet inte vad man ska säga. Ja, men alltså det det påminner ju på många sätt om 1984, alltså att man förändrar mm. Historien, i det här fallet då klassisk litteratur. Uh, ja, man kan kalla det Agatha Christie, men klassisk läckarlitteratur ja, i alla fall. Absolut. Um, alltså, deckar, klassiker kan man mm. lugnt säga. Mm. om, om ja, Det är de mest klassiska läckare som, som finns, egentligen kanske Raymond Chandler och, och Sherlock Holmes. Mm. Om man förfalskar dessa uh, för att passa in i det som är politiskt korrekt idag. Mm. Och det är precis på samma sätt som, som huvudkaraktären i, i 1984 arbetade Fast då handlar det ju mer om att förändra i gamla tidningar och så vidare Men, men det, det är ju samma princip mm, absolut. absolut Det är samma princip som ja, men vi har väl alla sett det klassiska fotot i, i historieläroböcker Eller i annan historisk litteratur på, på sovjetpropagandan Som uh, retuscerade bort uh, trotsky från Lenins sida vid, vid tribunen på, på Röda torget. Mm. Efter att Trotska hade fallit i onåd hos, hos Stalin. Så mm. ja, det, det är precis den, det, den mentaliteten som gör sig gällande. Men då ser man också att man, man gör ju heller inga ansatser för att klassisk österländsk litteratur. Mm. I sitt, i sitt eh, original överhuvudtaget ska vara, vara lättillgängligt. Jag menar, om du, om du försöker hitta Knut Hamsund på svenska eller Jack London på svenska, alltså nyutgåvor utav böcker, så är inte det alldeles lätt. Det finns inte mycket. Mm. Eh, eh, utan det är vissa av de, eh, de här mest kända böckerna, till exempel av Jack London, men eh, Järnhälen till exempel, som är i allt väldigt väldigt intressant och mm. eh, bra och till lika måndalen och många av hans andra böcker de finns ju inte att få tag på på svenska i nya, nytryckta versioner, och det är väl kanske för att det är jag menar, han, han skrev ju utifrån ett, ett rasperspektiv i mångt och mycket mm. Mm, Fast han var socialist ja. såg han sig själv Men jag, jag, jag tror att det där skulle vara att dra lite för hårda växlar på det Magnus, för att i ärlighetens namn du kan inte gå in på vilken bok i affär som helst och, och köpa vilken som helst och Stridbergs mest nej, klassiska verk nej, det för det de finns inte så. alltid i in nyttryck heller. Nej, att, men problemet är att de satsar inte på eh, alltså, eh, en, en uppbyggande litteratur överhuvudtaget när man satsar på är Camilla Leckeberg eh, och mm. alltså, den här typen. Och jag vet jag läste i, i Metro för inte jo. så länge sedan att alltså, andelen lärare i svenska skolor som själva hade läst en skönlitterär bok. Bara en skönlitterär bok, av vilket slag det än mm. må vara, under det senaste halvåret var fruktansvärt få. Mm. Mm. Alltså, det finns inte något. Det, alltså, systemet gör ingen som helst ansats för att öppna upp de horisonterna, vare sig hos vuxna. Eller yngre, och det finns där, vågar jag hävda, att där kan man dra väldigt stora växlar. Mm. Eh, att man vill ha en fördömning. Eh, man vill ha en. en eh, en befolkning som, som får sin manna intellektuella manna från fransk litteratur tv framförallt och och, och sånt. Jo nej men det kan jag hålla med men sen, sen finns det där också vad ska jag säga kulturella uh, skillnader. Det, det, det är fortfarande en helt annan sak i, uh, i Frankrike exempelvis mm. där, där kommer de stora författarna ut på på folio och liksom andra i, ja, i andra pocket-utgåvor hela tiden. Så att det, det, det finns i, i princip alltid tillgängligt. Och det, det är jo. samma sak med liksom klassisk engelsk litteratur. Mm. Medan vi kan inte... Vi kan inte räkna på att kunna gå in i en svensk bokhandel och, och köpa uh, någonting av, uh, vare sig Tegner eller, ja, alltså Stegnelius och Tegner kan, kan säkert finnas i någon liksom samlingsutgåva uh, och så, men vi kan inte räkna på att köpa, som jag sa, vad som helst av... Uh, Strindberg eller uh, Ola Hansson eller uh, Willem Ekelund eller uh, sådär. Men man, man har liksom inte haft den utdrivningen. Om det är för att vi är ett uh, så pass mycket mindre land och mindre språkkrets på det sättet det, det, det är mycket möjligt. Uh, men, men, men så, så att vi, vi är inne på två olika ämnen nu som visserligen överlappar varandra i högsta grad. Men uh, alltså för, för, fördumningen... Um, den, den systematiska fördunningen är en sak. Vi är inte säker på att liksom alltid den här jag ska säga bristen på, på tillgång till, till klassiker är ett, ett led i den um, strategin. Uh. Ja, men jag tycker, även om man inte bara talar om när man gör om klassisk litteratur, så om man kollar på det som produceras ifrån Hollywood och liknande, så dels. Alltså det här med homosexualitet tycker jag Det har varit norm i Alltså att det har funnits med i tv-serier Och filmer de senaste, det senaste decenniet nästan Alltså det Nej, mer, till... mer, mer, mer än så. Vi, vi skrev faktiskt om det i äh, det där, den där tidningen <laughs> som <jag är> <laughs> Alltså i slutet på 90-talet, 99, så skrev vi att det, det är liksom obligatoriskt med ett homosexuellt par i varje tvålopera. Och det är, alltså, det är snart 15 år sedan. Så det, det, det hänger ju på redan på, på 90-talet det där. Men en annan sak som jag tycker har blivit äh, väldigt markant... Och... Och synlig i de här tv-serierna speciellt de som riktar sig till lite yngre publik kanske. Det är bruket av droger och framförallt cannabis men även en del tyngre droger. Jag tycker inte det, alltså jag jag måste erkänna min last med att kolla på en hel del tv-serier som jag laddar ner och kikar på. Åh oh, jag trodde du skulle säga att min last är cannabis. <laughs> ja jag trodde också att du måste cannabisröker. Det hade varit jättekonstigt. Det va varit en ganska bra headline imorgon på. oja oh ja, oh ja. men och jag lägger märke till det Att det finns knappt någon serie Där liksom inte huvudkaraktären Eller hans sköna kompis eh, Röker cannabis Alltså det blir så det, det känns så det känns som att det liksom måste Det är en ingrediens som måste vara med i moderna tv-serier Och filmer Okej okay, men alltså Vilka tv-serier då? Jag känner att jag är dålig på Ja alltså i stort sett alla populära tv-serier som finns idag nu. Jo men svenska eller tyska Nej, nej utan eller... amerikanska framförallt tänker jag på Okay. som, Alltså mest de här de större amerikanska TV-serierna. Eh, och det på ett helt annat sätt än vad det var kanske för tio år sedan. För det fanns ju med då också. Men det känns som att nu är det. Speciellt i så här, Man kan ju filmer. Det finns. Eh, alltså, många filmer Med i stort sett bara judiska skådespelare. Där är ju eh, cannabis något. Alltså, det, det finns där hela tiden. Jo, jo, men det, för, alltså, du har ju en. Du har jag haft en, en långt långt levande. Eh, långt levande, Vad heter det nu igen? Alltså man har försökt och jobbat för att legalisera det i USA. Och det är ju de krafterna, till exempel då George Soros och hans vänner i Hollywood, alltså den typen av människor har ju arbetat hårt för att legalisera cannabis. Bland annat. Och det är klart att de använde sina, sina Propagandamedier i, i film Och underhållning för att så att säga Föra fram det här mm. ja, det, ja, Där håller jag faktiskt inte med alls uh, För att uh, alltså, Det var lagligt I USA fram till uh, 40-talet Eller 50-talet Kokain var, var lagligt under, under förbudstiden I USA, alltså när man förbjöd Alkohol Uh, på på 20-30-talen Under ett antal år Så, så kunde man alltså uh, bestämma Från vilka större tidningar som helst Så, så fanns det annonser för, för uh, uh, Attiraljer För att röka cannabis <laughs> Till och med mm. Alltså in, in, in, in, injicera uh, Olika typer av narkotika och så, där. Så, så att uh, jag, jag ska inte säga att jag är drogliberal alls på något sätt, inte det. Men, men man ska nog också vara medveten om att det finns eh, det, det finns starka ekonomiska incitament för att hålla de här drogerna eh, olagliga. Men jag tror Så att vi pratar om lite äh, olika saker här för att eh, mm. det är... Alltså... Vad gäller, jag tror att vi kommer överens om Tidigare ett program att det så kallade War on drugs är ett misslyckande Och det är inte ett sätt om man vill minska missbruket Det, det, det är ett totalt misslyckande Nej, alltså jag tror att det är precis lika lite Ett misslyckande som, som uh, Demokratiseringen av Irak uh, Är ett misslyckande De har alltså inte, aldrig haft några, uh, Något ärligt uppsåt Bakom uh, detta, så men så Man kan alltså, säga att det, är, att, minst, att det är Någonting där det åker ner en himla massa Skattepengar men som inte mm. löser de problem man på sig vill vilja lösa Men, men där, då, här, då är vi egentligen inne på En annan diskussion som i och för sig är väldigt intressant Men det jag menar är att jag, jag kan se Jag tycker att man ser ett tydligt mönster Med att alltså, I populärkulturen så lyfts cannabis Mycket mer fram bara som en skön drog. Alltså mm. eh, Och det kanske är en skön drog. Det är inte det som är relevant där Utan att man, man väljer att lyfta fram det Och det är ändå Massor av ungdomar som ser på de här serierna Och såklart mm. påverkar det Precis som att man lyfter fram homosexuella relationer Som något som finns bakom varje mm. husknut Och som är jättenormalt Jo, nej men alltså att man, man, man puffar för Liksom Alla typer av Dysfunktionella beteenden Det, det är helt klart mm. Ja, som man lyckades att... se till och med för den här serien Oweeds att, att fungera där En, en somstående mamma Med ungar får hela familjen Att kopplas in i hennes hennes, alltså Att hon odlar och säljer marijuana eller cannabis eller det samma saker, Jag vet Det inte. Alltså, knarkhandel helt enkelt. Och det var ju en komedi som gick. Jag vet inte om den går fortfarande. Mm. Jag tycker den var ganska, ganska medelmodet, men en tv-serie som är på samma tema är ju Breaking Bad, som jag tycker är riktigt bra. Trots att det handlar om att han tillverkar metamfetamin och säljer. Men det, det får ni kolla på någon annan gång. Så kommer ni lära er något här i livet. <laughs> okay. Det känns som att det blev så mycket tv snackar Men det är en bra serie Det handlar om en, en lärare i kemi Som får terminal cancer Och ska dö inom ett år Och behöver få på en massa pengar Till sin familj som, ja, och Han har ju kemikunskaper mm -hmm. sen, sen händer det en miljon andra saker Men jag kan inte berätta för mycket utan Ni får se serien själva Den är faktiskt uh, riktigt bra Konstigt mm. um... <laughs> det, det var inte därför jag skaffade tv <laughs> um, Jag tänkte också att vi skulle prata lite om EU För att, uh, det är ett ämne som vi inte har tagit upp så mycket här Och vi ska inte gå så djupt på det heller Men varför jag kände att det var aktuellt var för att uh, Läste på, på Realisten först uh, Sen så har jag läst lite mer om det Men där den brittiska uh, utrikesministern William Hogg Säger man kanske, Hag Hogg. Hägg uh, Alltid det här med att uttala namn Det kommer ju aldrig gå bra William Hagga kallar det vana för um, Han menar ju att uh, Det finns starka skäl Att låta det brittiska folket uh, Folkomrösta huruvida uh, Storbritannien uh, Hur framtida förbindelserna Med EU ska vara för Storbritannien helt enkelt, Om man ska fortsätta alltså, vara medlemmar Alltså det är så jävla mycket snack och så liten verk Säger det landet Jo jo de där, politika, ja, det är bara det där. De, de pratar... Det är ja, men, ja, men, näst, alltså Cameron har ju varit ute flera gånger och pratat om mångkulturen och nu ska det hindras och nu ska det bli svårare och nej, vi ska folkomrösta om EU och vi ska... och så vidare. Men de gör ju ingenting. Nej, det här är, det, det är ett spel för gallerierna. Det är klart bara. att det är ett spel för galleriet. Men, ja, men det är ju ännu det... värre än vad det är i Sverige till exempel. För här försöker de ju inte ens spela. <laughs> liksom, förstår ni vad jag mm. tänker? Nej, <laughs> faktiskt inte. Nej, men alltså... I, I Storbritannien så säger de att mångkulturen måste stävjas på något sätt det här och vi måste få och så vidare. Och så vidare. De ja, säger att de du, du menar att det är värre i Sverige. Det är värre i Sverige. Ja, precis. Nej, men Det håller jag med om helt och ja. fullt. Eller kanske man... bättre, jag vet inte. Nej, men här försöker man ändå flytta med, med en opinion som. som no. finns. Vad, vad gäller massinvandring och vad gäller EU och, och så. Men att Sverige är fullständigt liksom, totalitär på det sättet. Så att uh, Kim Il Reinfeldt och alla hans uh, kollegor i sjuklöven de, de uh, slår ner på uh, allting som... som. Mm. Men det finns inte en möjlighet att de skulle kunna rösta om det här. Det är ju inte seriöst. Alltså, jag menar... och, och Alltså, nu har de suttit vid makten i... Eh, vad blir det? Det blir snart tre år, va? Till, till våren, Så, som eh, Tories framförallt. Eh, de regerar ju i koalition med, med Liberaldemokraterna. Mm. Eh, och då blir man lite liksom impopulär. De kom de kom till makten efter eh, att Labour hade innehaft en eh, i, vad blir det 15 år eller något sånt. Um, så att uh, opinionssiffrorna dalar lite grann och då, då gör man sådana här utspel. Uh, mm. men, men aldrig någonsin att, Nej Men jag tror inte det tror inte jag heller. Det som jag däremot finner intressant att man gör den här typen av utspel tyder ju också på att det finns en stark EU-kritisk opinion och att EU-projektet verkligen är skakat i grunden. Det, det är vad jag känner i alla fall för att varför annars. Man, de här populisterna känner ju ändå någonstans vart vindarna blåser Jo men det tror jo, jag ja, men, Absolut, sen, sen, det är ju så också att Storbritannien är inte riktigt riktigt en del av Europa Utan de pratar om Europa som någonting, någonting annat som de inte själva är en, en del av Och det har de inte varit sedan de förlorade Calais um, Under Drottning Elisabeths uh, ganska tidiga år så att så, så har de alltså inte haft några besittningar på, på europeiska fastlandet. Ja, så? Istället. Ja. ja nej, det jag tänkte säga var att, att i, jag tror att i början när det här EG och EU-projektet, lanserades att det var många europeer som faktiskt kunde som kände någon form av ursäkta mig. Eh, någon form av entusiasm inför det. Eh, jag har som sagt precis rätt Per Engdals självbiografi och är ju överentusiastisk vad det gäller EG-projektet i EU och en gemenskap ah, ja. i Europa och så vidare. Jag tror många kände det efter världskrigen, efter alltså Kalla kriget och så. Men det som du sa Dan att det, det har ändrats så det, det har det ju. Alltså, eh, EU har ju befäst sig som en överstatlig institution vi såg in på det här med EU-kommissionen och, och, och det här om ett litet tag. Och att, att de flesta förstår att EU är, att, att nationerna är fullständigt handlingsförlamade inför EU. Och att det har uppstått en enorm klyfta mellan folk i gemen och EU-idén. Jo, men jag tycker alltså, jag ser alltså, i ett nationalistiskt Europa. Alltså ett nationalistiskt Sverige, Danmark och så vidare med fria nationer så ser inte jag ett problem i ett, ett starkare europeiskt samarbete. Det, är ju inte, det tror jag att de flesta nationalister ser sig positiva till. Um, men det, det, det. Ja, men det är inte det som jag menar, EU alltså, är men vänta, Men vänta, vänta nu, vänta nu, vänta nu. Menar du att du vill ha ett, ett, ett Europa av fria nationalistiska stater som har en EU-kommission, en EU-president? Nej, nej, precis. Det, var det, jag jag menar, det är ju ren det är jävla det, EU är. Alltså, det är inte det EU är. Det är inte bara ett samarbete och en möjlighet för enklare handel mellan, mellan nationerna och så vidare. För det kommer, alltså, vi kommer ju behöva handla med varandra även i ett nationalistiskt Sverige. Ja, ja. Nej, men alltså ett samarbete är en sak. Att man träffas mm. och har toppmöten eller vad du vill och, Lägger fram gemensamma strategier och sådär. Absolut. Eh, och Absolut i ett, ett, ett enat och fritt Norden. Jo, men alltså eh. det, det som händer här i EU är ju att makten flyttas längre och längre ifrån de som berörs av den. Och det gör att alltså, allt fler beslut fattas eh, över våra huvuden. Nu kan man ju säga diskutera om inte det alltid har det. Men alltså att vi... Eh, att, EU är den supermakt alltså den svenska riksdagen är, har noll och inget egentligen att säga till om. Men där vill du också lägga in en brasklapp eller vad det heter. Nej, det är, naturligtvis så att, att, eller det är naturligtvis inte så att alla beslut alltid har fattats från annanstans. Alltså idén om att det finns en superkonspiration som styr allt hela tiden, har alltid gjort och även styr motståndet är falsk. Så enkelt är det inte. Det där vem är han emot? Så att nej, och det har blivit värre och det blir värre hela tiden. Så enkelt är det. Men, men alltså, det där får du nog kvalificera lite igen tycker jag. För visst, 17... just väl EU så är det ju ganska många som har sett från början att det här motsvarar eh, den typ av. Eh... Ambitioner som, som man har sett tecken på jo, äh, jag, jag, hos, jag, jag... Ja, hos den organiserade judenheten Hos frimyreriet ähm, Som, som ähm, faktiskt, vilket då de flesta är svenskar Inte är medvetna om Men som har spelat en otroligt betydelsefull Politisk, subversiv, revolutionär roll I äh, Ja, både Europa och Latinamerika och Nordamerika också för den delen de senaste 200 åren. Så det, det, det är alltså, inte i, några ja. fantasihistorier. Men, och att det, det här... Alltså, och många har sagt från början att nej, för i helvete. Det här är början till en, en världsregering som många har gått och drömt om i eh, hundratals år. Um. Jo, jo. Ja, men, alltså det Jag motsäger inte att man att man utan att specificera vad man är utan det är liksom den dolda handen säger vi mm. att den har varit i existens och det har varit en idé och den har sakta men säkert erövrat sin position men just mm. det här att ja det finns ju idéer om att alltså, allt sedan pyramiderna byggdes så har liksom jorden ja. kontrollerats utav... Nej, nej, nej. jag menar nej. Hur långt ska vi gå tillbaka? människan hade de självstyre överhuvudtaget? Nej, nej, Det är det jag vänder mig. Absolut, och det, det håller jag med om. Det, och det, det... Men, men återigen, så, så vi får nog ägna ett program åt det där så småningom att försöka reda ut begreppen ordentligt om det här så, liksom, infekterade ämnet som, som kallas för konspirationer eller konspirationsteorier och så. Mm. Um, för det, det är helt klart att uh, den här dolda handen som du så, som du så riktigt uh, kallar det, uh, den, den, den finns där och uh, vi, vi har kunnat se hur utvecklingen har varit logisk utifrån. Uh, det perspektivet mm. uh, den har inte gått av sig skevt återigen uh, och den har varit väldigt förutsägbar Och när du säger uh, den dolda handen så ska det alltså inte blandas ihop med Adam Smiths, den osynliga handen Nej, nej det... då, Bara så att det är uträttare <laughs> Det är något helt annat mm. Men sen har du ju, alltså, Det är ju bara att slå upp eh, Det är ju förstås så här argumentet angående protokollen Uh, att även om, de inte är, även om de inte är äkta så har de av någon som visste vad de pratade om. Alltså någon med analysförmåga. Men det är mm. ju samma om du läser Greve Coden of Calergis uh, visioner om Europa. Mm. Uh, så är det ju precis det vi är i nu. Mm. Mm. Uh, och, och, och de skrevs ju där för väldigt, väldigt länge sedan. Mm. Uh, så att, absolut, de, man har arbetat envist och envetet åt ett, ett håll så är det ju. Mm. Men Magnus du nämnde förut EU-kommissionen och så vidare att vi ska komma till det. Vad, vad var det du tänkte på här? Jo men det jag ville ha sagt med det var och det här tycker jag själv är lite intressant. Det, det blev lite, jag, har ju, jag vet ju om det eller vet om det i bakhuvudet Men jag blev funderad när jag såg Cecilia Malmström heter hon eller va? Yes. Precis, folkpartist står att hon är som var på Folk och försörj bland annat och talade om hur hot, alltså hotet från högerextremister i Europa. Och hon är då där som EU-kommissionär heter det. Och Hon sitter då i den så kallade EU-kommissionen och kallas folkpartist. Det där är lite en chimär idé att hennes partitillhörighet eller hennes nationstillhörighet, medborgarskap är helt oväsentligt i hennes roll som EU-kommissionär. För att om man definierar EU-kommissionen, alltså eh, vad jag avvågar hävda är EUs mäktigaste eh, mäktigaste inst del inst institution, instans. Institution, instans så är det som så att EU-kommissionen och EU-kommissionärerna har en enda uppgift och det är att värna unionen. Alltså Cecilia Malmström i egenskap av EU-kommissionär har inte till uppgift att värna Sverige. Och inte äh, egentligen ska vara folkpartist heller. Nej, men om, om, man, om man tittar på EU som de säger att det är. Äh, att nationerna ska tjäna på det, att vi ska arbeta för vår intresse. Alltså hela EU-kommissionen har en, ett, en, en enda uppgift och det är att värna kom, äh, Europeiska unionen. Mm. Så att, att, äh, att hon är folkpartist spelar ingen roll i sammanhanget. För att hon har ju då sålt sig till en överstatlig organisation och blir nästan per definition för att hon verkar för inte Sveriges intressen utan hon verkar för unionens intressen jo, nej men vi har ju, alltså, det hemska är att idag så får man faktiskt säga att de andra de, människor äh, i det samhälle vi har är på ett eller annat sätt eller, eller folk förändrade det kan låta väldigt väldigt tillspetsat och så kan man naturligtvis inte äh, inte helt se det men vi har alltså landsförräderiet eller folkförräderiet eh, institutionaliserat idag. Det är systematiserat. Det, det, det, det, eller systemiskt mm. eh, kanske mm. man kan säga. Så att eh, det är morrigt. Ja, men eftersom äh, politikerna varken tar hänsyn till folk eller land eh, och är helt öppna med det. Så blir de ju per automatik folk- och landsförrädare Det är inte så, så. Sen så är det ju ett, Sen är det ett väldigt, väldigt hårt ord Och ett begrepp som Kanske inte alltid är gångbart I, en, i den dagliga diskussionen så att säga. Nej men det är det inte Men, men å andra sidan jag menar, det, det är omöjligt för ens karriär idag Alldeles oavsett vad man gör Att kritisera massinvandringen Som de facto eh, förstör Våra nationer Vår del av världen Eh, omöjliggör för vår civilisation att, att kunna väckas och hämta sig eh, och så vidare. Då, då har man alltså att göra med en, eh, en regim som förtättas en integral alltså just eh, folkförräderiet som en integral systemisk del av eh, samhället. Mm. Ja för att det är ju bara att vända på det. Om du arbetar för, om du politiskt eller kulturellt eller opinionsmässigt arbetar för Sverige som nation, som nationalstat, för det svenska folket, för svenska intressen, för ett starkt Sverige, om du gör det, då blir det ju brännmärkt. Mm. Mm. Allt ja, ja, är det, det, det korrekta idag om du vill bli hyllad det är att göra precis tvärtom, Arbeta mot det svenska folket, mot den svenska nationen mot svenska intressen. Alltså är de. Ja, men Du äh, behöver inte ens bli hyllad utan, utan du vill få hålla jobbet bara. Liksom, ja, så. precis. <laughs> det är inte och, då, och då är det inte för starkt att använda lands, landsförädare. För landsföräderi är ju i definition när man förråder sitt land till förmån för annan makt. Mm. Och det är vad de gör. Och som du säger Jonas, mm. det är institutionaliserat. Mm. Mm. Systematiserat. Ähm, klockan mm. är snart fem i nio här. Men jag tänkte höra med er om ni... Eh, jag vet ju, ni har ju sett också eh, det här eh, modförsöket på Ahmed Dogen som är partiledare för det som kallas för det liberala partiet som också är ett parti för etniska turkar i Bulgarien. Ni har inte missat det, eller hur? Jag skickade ut mejl tidigare, men ni har fått... Nej, jag har sett det. Ja. Och jag tycker att det här är intressant av flera anledningar. Kanske framförallt för alla de frågetecken som finns kring, kring mordförsöket. För att... Det här var ju en film som spreds som en löpeld av internet såklart för det är väldigt spektakulärt. Det är en man som springer upp på scenen under en pågående konferens och sätter vad som ser ut att vara en pistol mot huvudet på den här partiledaren trycker av pistolen klickar, han blir sedan nedbrottad och misshandlad av arga liberaler. Mm. Och direkt så kom det ut i flera olika medier i flera länder om att det här var en nazistattack eller åtminstone en främlingsfientlig attack eh, eftersom att det här partiet då representerar ju de etniska turkerna. Bara där är det intressant att eh, det finns ett parti med, som representerar en etnisk grupp vilket faktiskt i bulgarisk lag är förbjudet. Det eh, har jag också fått läsa mig till idag. Eh, men med etnisk grupp så ja, man får väl inte representera det egna folket, det är väl som vanligt. Um, Mm. Och senare har det då kommit fram att mannen som, som gav sig upp på scenen är också etnisk turk mm. Och tillhör den här turkiska minoriteten i Bulgarien Och pistolen han använde var ju kanske inte den bästa för att, för att döda folk Magnus du vet kanske lite mer där också Ja alltså det som har framkommit är ju att det han använde var ju en, en tårgaspistol såvitt jag förstår mm. Eller en startpistol eller vad du vill kalla det för. Nu vet man ju inte om den var <skratt> uppborrad och att han då tänkte att han skulle kunna skjuta på riktigt mer än det, det har ju inte framkommit. Men alltså, jag vet inte riktigt vad man vill uppnå genom att springa upp och, och vifta med en, en, en tåggårdspistol på scenen. Det, det känns väldigt undligt. Ehm, alltså, hela det där känns väldigt undligt när man tittar på det. Nu, nu är det liksom lite för tidigt. <skratt> Förlåt du försvann Jonas, det är väldigt dåligt mottagning. mottagning. Försök kommit här. Ja. Så han. det Magnus som du hörde Jonas för jag har inte. Jag hoppar inte Jonas. Um... Jag får fortsätta istället och konstatera det. Att... Ja, nu hörde vi dig. Fast inte nu, Nej, det är väldigt Hör dåligt. Nej. om du kopplar ner från vårt samtal Nej, här och jag, kopplar upp igen så. Jag... Vi, vi hör inte dig Så att vi hör bara massa robotröster um. ja, det, jag, det jag vill ha sagt är att, att hela, hela den där När man tittar på den Känns väldigt underlig eh, Nu lever vi i en underlig tid Så att det, att det händer galna saker Det är väl det som alltså, att, att man var så snabb På att säga att det var nazister och så vidare Så ser man då att, att Människor som känner till landet kan säga att man, han har ju turkisk namn Det är ju helt omöjligt att han var mm. och, och så vidare Och sen har det liksom inte blivit så mycket mer av det där mm. Du har ju i stort sett tystnat i. Ja men det var väl lite mediernas svåta dröm att det skulle vara en sån här hemsk, främlingsfientlig person som, ja. som skulle göra det. Men jag läste på Aftonbladet av alla ställen idag som citerar från bulgariska nyhetssajten trud.bg där de menar då att han har sagt att han gjorde det här för att han ville bli känd. Mm. Och det, det är inte en helt omöjlig en helt omöjlig orsak ärligt talat. Som sagt, alltså, vi lever i konstiga, konstiga tider och ett sätt att bli känd och få sina 15 minuter, det är ju att göra en sån där sak mm. Mm. så, då får jag, får jag fråga om jag hörs nu bättre. hörs du superbra Jonas det låter kanon. vacker som en sommarvind ja, det är också det är synd att ni inte kan se varandra <laughs> ja. Uh, men, men alltså uh, nej, Vad jag undrar är, är nu, nu har jag missat naturligtvis Vad ni pratade om här när jag försvann där Men, men uh, finns det någonting i, i hans uh, Historia och så Det man har kunnat få fram Som, som tyder på att han skulle Skulle hysa politiska uppfattningar Vad uh, slag det var Bonde eller så där? Vad vet man om honom Jag hörde det sista att han hade sagt att han gjorde det för att Han skulle bli känd mm. Men men det som är så konstigt för att efter att det kom fram då att det här var ju i alla fall med turkiskt namn, en etnisk turk så till och minoriteten där och inte någon av de här hemska främlingsfientliga bulgarerna så har medias intresse svalna totalt. Mm. Och det har inte grävt så mycket mm. mer i det. Och en teori som, som många har ställt sig bakom är att det här kan ha varit uppgjort från ledarskapet i det här liberala partiet. För att få den här uppmärksamheten Partiet grundades 1990 Och har sedan dess sig av den här Ahmed Dogan. Och han skulle avgå bara några timmar Efter den här konferensen Det ska ha varit bestämt sedan innan mm. Men det var inte officiellt Och tack vare det här Har ett parti som egentligen bara har samlats Runt en enda person Nu fått uppbackning Och stöd från, från hela Västvärldens media och politiker Ja, vi ska inte glömma det, Dan, att eh, det var ju inte ett möte vilket som helst heller, utan det fanns representanter från eh, hela deras, den här europeiska, liberala eh, organisationen, alltså inom EU. Mm. Mm. Där både Centerpartiet och Folkpartiet ingår, och det var ju representant från Centerpartiet där. Folkpartiet mm. hade nog viktigare saker för sig. Mm. Men, men alltså, det här alltså, jag <skratt> låter väldigt lattsjö faktiskt. Det är alltså, eller har, har jag missuppfattat helt här nu? Det, alltså att ett liberalt parti för etniska turkar i Pulkarnien ja, ja, och Precis. som Centerpartiet samarbetar med ja. <laughs> Centerpartiet som vill ha fri invandring och ja, det passar väl kanske jag vet inte ja, Men hyckleriet mm. slår ju nya rekord hela tiden det är ju som du säger Jonas det är ju faktiskt latsch när man tänker på det på det sättet så ja nej jag vet inte vad vi ska säga men som sagt det är lite tidigt också och nu kommer väl troligtvis det hela dö ut ja men Vi ska försöka hålla koll på det och se om det händer någonting intressant så får vi återkomma till det helt enkelt. Jo. Så är det. Sen Jonas, det har florerat en del citat från dig på bland annat på forumet Flashback från en En artikel du skrev 99. Just det. Mm. Och du vill gärna kommentera det. Så att jag, att vi kan ta jag brukar inte kolla på jag faktiskt inte kolla på flashbacks också men jag gjorde det eh, då och då och såg att det där hade kommit upp det, när jag skriver om nationalsocialismen som som havande en demonisk eh, väsentskerna. Eh, jag, alltså för det första så äh, hade jag inte gjort en del reservationer i den artikeln som alltså publicerades i svenska dagbladet i maj 99. Och den bygger på en, uh, en föreläsning som jag höll i samband med symposium på Södertörns uh, bögskola. Uh, 98 uh, hösten 98. Uh, så att det, det är alltså en väldigt det, det är ett gammalt uh, alster. Och, och det är så att jag har ändrat uppfattning i hög grad, fördjupat mina kunskaper, dels och dels också radikaliserat och släppt en del såna här hämningar och blockeringar som jag som också naturligtvis är en produkt av den, den, den tid och den propaganda som, som vi har fått med... med Modersmjörken, alla som vuxit upp i det här samhället. Jag hade inte uttryckt mig så idag. Sen så, jag kallar mig fortfarande inte nationalsocialist har aldrig gjort. Det Det, finns, det var en extremt äh, broker rörelse på, på många sätt och vis. Det finns fanns strömningar i den där som, som, äh, som jag fortfarande tar avstånd ifrån. Men det, det blir liksom en annan akademisk fråga. Så för dem som undrar ja, nej jag hade inte eh, uttryckt det eh, så idag. Sen var det naturligtvis en förutsättning för att eh, få någonting publicerat i eh, en av landets största tidningar som ändå var så pass radikalt. Det finns ingen möjlighet att en, en sån artikel som den jag skrev då eh, skulle ha kunnat publiceras förmodligen kanske inte ens året efter och definitivt inte idag mm. Så ja, Jag ville bara kommentera det Sen blir det intressant När man, som vi alla tre som, som har skrivit Ganska mycket genom Våra år som aktiva Skribenter på ett eller annat sätt mm. Det är ganska självklart att Man ändrar Inställning till saker, en del saker och ting Även om jag Klar. tror att Kanske vi alla tre har nog Alltid haft en en kärna som, och en riktning på något sätt som, som inte har förändrats så mycket. Alltså precis. Jag, jag är ganska stolt över det. Jag tycker jag har varit konsekvent. Sen så har jag utvecklats men, men jag har inte vänt kappan efter vinden mm. någonsin. Nej. Så, mm. Nej men det är just det och jag tycker det är lite, alltså rent personligt så tycker jag det är kul att läsens. Gamla, gamla artiklar och det gör man ju ibland och i vissa då sitter man ju och slår sig för pannan och funderar, vad fan tänkte jag här? Ibland, ibland rådnar, man lite. <laughs> ibland rådnar mm. man lite och ibland så känner man att fan det här var ju riktigt bra mm. men det är ju det som är lite problemet med att vara en offentlig person generellt sett och det är ju att speciellt inom en, en, en, en idérörelse en idérörelse som inte har nått sitt slut så att säga det är ju det att man eftersom man utvecklas dels med åldern och nu har man väl säkert blivit mer cementerad ju aldrig man blir då men att, att man får följa med en människa från att den är liksom 19-20 år fram till 10-15 år framåt det är klart som fan att utvecklas menar, om du inte utvecklades under den tiden då vet jag inte riktigt vad, hur du skulle ha ställt med dig nej, precis äh, faktiskt. Så är det, att, äh... jag menar man är mer eller mindre formerad sen vid, vid någon viss ålder men, men jag menar historien är ju full av människor som, som ändrar sig totalt när de är i medelåldern liksom. och, och, och gör det genuint alltså. som, som, som får en, en uppenbarelse att slaga alltså inte religiöst menar utan en intellektuell uppenbarelse de blir helt ja, de, de, de ändrar drastiskt ståndpunkt och de är inte mindre genuina för det liksom. det är inte det jag menar men, ja, men självklart så, så ändras du i vissa avseenden över tid i vad du tycker, hur du värderar vissa saker hur du uttrycker dig inte minst Ja, det där är också en bildningsfråga Jag menar, ju äldre du blir desto mer man läser och till sig, resonerar i vilket sammanhang man hamnar ibland är man ju kanske under delar av sitt liv i torftiga sammanhang där, där det inte finns mycket utrymme för mm. diskussioner och debatter och, och sådär, utan man är cementerad och sen så möter du nya, nya vägar, och nya människor och får där en sån här äh, alltså möjligheten att, att stöta och blöta och då omvärderar du om du blir mm. överbevisad till exempel. Och jag menar det finns ju ett, ett, det finns ju ett gott skäl till, att, till den här gamla devisen av att du ska inte engagera dig offentligt i politik för du är 30 fylld och jag är benägen att, att hålla med här även om inte vi har den lyxen idag men mm. absolut, förr i världen så gjorde man ju en, en politisk Alltså man, man blev inte politiskt offentlig för en lite senare i livet helt enkelt. Nej, men alltså man kan se, för nu kan jag kanske inte tala så mycket för dig Jonas där, för du kommer från en lite annan bakgrund än många andra, både mig och Magnus. Men man själv kommer in i det så kallade nationella rörelsen som, som Tonåring och är man beredd att vara offentlig och kan tala för sig någorlunda, ja, då slängs man ut i offentligheten rätt fort. Jo, är väldigt är väldigt ofärdig så att säga oh ja, oh ja. Eh, och jag menar om jag ser på mig själv jag menar jag har ju formats under min tid i offentligheten inte innan den så mycket alltså mm. Mm. utan mycket mer mm. under den här tiden för att eh, när jag blev offentlig nationalist eh, 2002 så eh, hade jag ju knappt alltså jag, det var ju mest känslor som <laughs> mm. jag gick på sen har jag försökt bilda mig efter det eh, och försöker fortfarande men, men det är ju jag tror att många kan känna igen sig i det och det är någonting som man måste ta i beaktning när man, när man läser citat som... Ja, läser ni något dumt citat av mig så vet ni varför. <laughs> Men det, alltså, sen är det så att det enda sättet att slippa bli eh, nagelfarad och det enda sättet att, att slippa få sånt här slängt på sig det är att inte göra någonting. Mm. Det är att kalla sig vid, vid ett namn eller aldrig vara i offentligheten utan sitter i skymundan och, och liksom... Försöka dra i tåtarna eller vad du vill. Jag menar, visst, om du aldrig är ute i Om du aldrig uttrycker en åsikt. Då kommer du aldrig få problem. Jo, mm. Men det är precis det samma sak med, med det här radioprogrammet. Det var någon som, som sa förut att det var någonting i programmet som var plump sagt. Ja, vi sände live radio. Minst tre mm. timmar i veckan. Helt utan manus, vi har några ämnen Det är klart att en del saker kommer inte En del saker kommer bli dåligt formulerade Som till exempel den där meningen Jag tycker att det, det roligaste var att jag fick Själv en massa nationalister för att jag inte gillar jas. Jag trodde att det var ett säkert kort att, att stå upp för, Mot jassen att jag skulle få Bröm och blommor men det, det var jag fick, det 1931 var... Ja precis, jag lever ju på tok för länge sedan Helt enkelt, men tydligen så är nu det inne Och gilla jas. Jag får väl ta tillbaka det då. Vi tänkte faktiskt till spela jass yes idag men nu börjar programmet lida mot slut. Klockan är redan 10 över 9. Jag gör, jag tar det inte tillbaka. Jass yes är skräp. <laughs> vi kommer ha den här diskussionen en annan gång. Vi tänkte idag också diskutera lite mer kring vi tog upp flashback här, lite mer hur man förhåller sig till det och så vidare för att flashback är ett intressant fenomen det är ett stort forum och jag tycker vi vi sparar det ämnet till på torsdag. Så kan vi prata lite mer kring, kring mm. flashback Och då kan, vi, då kan vi läsa flashback Och se vad flashbackarna tycker att vi ska ta upp Ja, absolut uh, Kanske <laughs> men, nej, men det blir nog bra uh, Ni som har lyssnat är världens bästa Lyssnare och ni får jättegärna höra av er På radioframmat@gmail.com. Vi uh, finns också på Facebook Och Twitter och alltihopa Ni vet det där och det står annars på radioframåt.se. Alltihopa och vi är alltså tillbaka eh, redan nu på torsdag Vi sänder ju nämligen två gånger i veckan nu mer, Och det är torsdag den 24 januari uh. Dagen innan löning yes. Dagen innan Samma den mest skönt. efterlängtade löningen på året Janu jag måste, år lönen. Äntligen ska jag slippa barkbrödet <laughs> Jag är så nöjd <laughs> uh, Och vi vet att det är kallt Och vi vet att ni är fattiga just nu Men snart kommer lönen Och då tecknar ni en prenumeration på framåt Realisten Och uh, sen kommer livet bli så mycket bättre vi avslutar som vanligt med nationalsången och får önskar alla en fortsatt trevlig vecka. Ha det bra!